«Що ж діяти, Славко? До кого б нам звернутися?» «Пошукаємо людей, господарів планети», – сказав хлопець. «Вони скажуть, куди ми потрапили. Може, тут ми дізнаємося і про планету квітів?» «Згода», – зраділа Ліна. «Тільки дивися, щоб не сталося так, як на Марсі». «Це ти дивися», – повчально сказав Славко. «Не хапайся за дерева та плоди, не перевіривши». Вони завдали рюкзаки на плечі, рушили до озера. На березі біля невеликого човника поралася людина, справжня людина. На ній було щось схоже на шорти блідо-зеленого кольору, а торс оголений. Могутнє тіло незнайомця вилискувало райдужно під променями сонця. Воно було небачено гармонійне і прекрасне. Глянь! Прошепотіла дівчинка. «Людина!» «Угу!» – зітхнув Славко. «Тільки гарніше за наших людей. Дивися, як він рухається, наче гімнаст. Гукнемо його. Спробуємо!» Славко, трохи повагавшись, крикнув. «Послухайте! Не знаю, чи ви розумієте мене. Ми з іншої планети». Незнайомець на якусь мить повернув обличчя до дітей, усміхнувся сміхнувся, вітально помахав рукою. У великих фіолетових очах не відбилося ні подиву, ні навіть цікавості. Він стрибнув до човна, схожого на казкову іграшку, загайдався на воді, піднявши руки, мов крила щось заспівав. Луна від його співу прокатилася над озером, мелодійно вернулась назад. він рушив з місця, Ледь торкаючись води, незнайомець був схожий на міфічну істоту, що бавилася таким незвичайним способом, радіючи своїй силі, красі, могутності. Він зробив велике коло над водою, з шумом промчав повз дітей землі. Трохи стишивши хід човника, глянув на гостей. Уста його не ворухнулися, але шукачі почули приязний голос. Я вас зрозумів, браття, як і всіх мислячих. Чого ви бажаєте? Ми б хотіли порозмовляти з вами, схвильованого Овславко, і повернутися на рідну планету. І розпитати дещо, додала дівчинка. Питайте, весело засміявся незнайомець. Питайте простору, дерев, квітів. Все, що треба, вони вам скажуть а на рідну планету повертайтесь так, як прибули сюди. Бажаю щастя. Я поспішаю на побачення, браття. Я радію. Мене покохала чарівна Уолла. Я щасливий. Він розігнав човника так сильно, що одірвався від поверхні озера, піднявся у повітря, ковзнув веселковим привидом над срібнолистими плакучими деревами і ще свім листій долині. Оце так. Пробурмотів Славко. Наговорив. Питайте дерев, квітів. Може, насміхається? Та ні. Він добрий. Моє серце відчуває. Каже, повертайтеся так, як прибули. Так, ніби на трамваї проїхалися. А може, для них вона так і є? Може, вони звикли до відвідин інопланетян? Ти бачив, він глянув на нас, ніби на дерево або на камінь. «А ще ти помітила, він не розтоляв рота, а ми чули його слова. Може, ми чули його думку? Мабуть. Славко, а мені чогось так хороше стає, і ніби за спиною крила виростають. Легко, радісно. Мені подобається ця планета. Як би вона там не називалася. Вона якась приємна. І мені, кивнув Славко, але ж треба пошукати людей. Хтось нам повинен допомогти. З води зненацька виринула голова рибини, поволі попливла до берега. «Глянь, глянь!» – закричав Славко. «Яка велетенська риба!» Риба підскочила над водою, пролетіла над головами шукачів. Вони порозкривали рати від подиву, постерігали за нею. «На землі є літаючі риби», – сказав хлопець, – «але так довго не літають, вискочать і падають». Рибина наблизилась, затріпотіла прозорими крильцями над головою Славка, заплямкала круглим ротом.